Я знав, що все це квіточки порівняно із польовою жандармерією і гестапо. Олег побував у руках і тих, і других. Обробляли його і вручну, і, як невесело жартував Олег, технічними засобами. У спецблоці підвішували, розтягували за допомогою особливих хитромудрих приладів. Найчастіше били гумовою палицею. Бувало, начіплювали на неї вугласті металеві гайки, наждачні вінчальні кільця. Шкіру з м'ясом здирали. Олега разів два виносили і в язні відвозили його в камеру на носилках з велосипедними колесами. І так протягом усієї доби, вдень і вночі, в Три зміни. Тут головне друже повторював Олег Не втратити контролю над самим собою. Підступна штука непритомність. Уб'ють? Ну що ж, і куля в бою вбиває. Зломити. Ось чого прагнуть гітлерівці. Сильного біль не зломить, а вивести за межу самоконтролю може. Цього і сподіваються гади. Марення. Непритомності. Тепер усе це чекало і мене. Не можу сказати, що зовсім не відчував страху перед фізичним болем. Та над усе я боявся, щоб не упустити момент у вибраній мною грі щоб не переступити межі можливого, не потрапити у полон темних сил, які не підвладні волі. Вранці в камеру зайшли два жандарми. У їх супроводі я постав перед гером комендантом і гестапівцями. Один із них сидів за столом, худий, насуплений. На столі – «Речові докази. Мій тете, фінка, гроші, документи, батареї радіоживлення». Гестапівець, що стояв поруч, поштиво нахилився до худого і щось зашепотів йому на вухо. Той у відповідь крипучо засміявся і підвівся до мене. «Ф'єст солота рибка. Я є старий хрипак. Будет рибка говорить чи мовчать. І не чекаючи відповіді, різко змахнув рукою Мене, мов, струмом ударило На губах солоний присмак крові Жандарми схопили за руки, смикнули Заломили до хрускоту у кістках Посипались удари Били з якоюсь методичною послідовністю, мов роботи, кулаками, чубітьми, палицями. Триматися. Сціпивши зуби, ковтаючи кров, обливаючись потом, мовчав. Біль врізався в серце, паморочилась голова тільки б не втратити свідомість. В парку Чайр розпускаються рози, в обличчя їх запах густий. Удар по голові. Квіти, квіти, квіти. Спухлі, покусані до крові губи. Сняться твої золотаві коси, Хвиля прибою, і сонце, і ти. Знову удар. Стіл. гестапів і жандарми попливли. Завертілись в оранжевій каруселі. Більзник. зник. м'які руки підхоплюють і несуть мене. Опритомнюю на підлозі. Жандарм байдуже, мов, неживий предмет, Поливає мене крижаною водою, все пливе перед очима. Широко розставивши ноги, наді мною, мов маятник, хитається мій головний катюга.